Continueu escoltant Ràdio Palafrugell, ja sigui des de la forma tradicional, el 107.8 de l'FM, com doncs, sigui a través de la pàgina web o aplicacions, a radiopalafrugell.cat i avui, a continuació, parlarem de la tercera de les conferències que des de l'àrea de Medi Ambient han organitzat en torn a la meteorologia i el canvi climàtic, que tenen lloc al Museu del Suru cada dijous a dos quarts de vuit. Avui tenim en línia a la protagonista d'aquesta tercera conferència, la doctora Eva Calvo. Bon dia.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 i llavors també més recentment hi ha un programa, bueno, més recentment ja fa un dia ja fa uns anyets ara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 matar. Hi ha una temperatura que diguem que hauria de ser la, la normal entre cometes de, de mitjana o, o, o això és difícil de, de, de calcular sentitquin sí. en, en quin punt es trobem ara. Clar.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 a, a, a la vigorositat amb la qual aquesta circulació no, i, aquestes, i aquests corrents marins eh, eh, es mouen no? I, i per tant afectar també a com es distribueix eh, aquest, aquest calor entre les diferents profunditats també i diferents latituds, no? perquè a més un altre dels, dels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 una part important de la, de la nostra feina és precisament també intentar transmetre no, els resultats d'aquestes investigacions, no només en els cercles científics més especialitats, especialitzats, sinó precisament doncs, poder arribar al, al públic en general, i això jo crec que aplica a qualsevol àmbit de, de la recerca científica. No? En el cas del canvi climàtic, dir, fa dècades que el missatge...